Yəhyanın ikinci məktubu Mən axsaqqaldan həqiqətə görə sevdiyim seçilmiş xanıma və onun övladlarına salam. Yalnız mən deyil, həqiqəti dərk iləyənlərin hamısı sizi sevir. Çünki həqiqət daxilimizdə qalır və əbədi olaraq bizlə olacaq. Ata Allahdan və atanın oğlu İsa Məsihdən olan lütf mərhəmət, sürh də, həqiqət və məhəbbət əsasında bizimlə olacaq. Sənin övladlarının arasında atadan aldığımız əmrə uyğun olaraq, həqiqətə görə, həyat sürənlərə rast gələndə çox sevindim. Ey xanım, indi də səndən xaiş edirəm ki, bir-birimizi sevək. Sənə yazdığım yeni bir əmr deyil, Əvvəldən bəri malik olduğumuz əmrdir. Məhəbbət, atanın əmrlərinə görə həyat sürməyimizi tələb edir. Əvvəldən bəri eşitdiyiniz kimi əmr budur. Gərək bu əmrə görə həyat sürəsiz. Çünki dünyada çoxlu yalançı meydana çıxıb ki, İsa Məsihin cismən gəldiyini iqrar eləmir. Bunu edən şəxs yalançı, Və Məsih ali hedarıdır. Özünüzü ki, bizim çəkdiyimiz zəhməti bada verməyib tam mükafatı əldə eləyəsiz. Həddi aşıb Məsihin təliminə sadiq qalmayan hər kəs Allaha malik deyil. Həmin təlimə sadiq qalan kəs isə həm atıya, həm də oğula malikdir. Əgər bir kəs yanınıza gəlib sizə bu təlimi öyrətməsə, onu Qonaq qəbul eləməyin və onunla salamlaşmayın, çünki onunla salamlaşan kəz onun şər əməllərinə şərik olur. Sizə yazılası çox sözüm var, amma bunları kağız və mürəkkəblə bildirmək istəmədim. Lakin ümid edirəm ki, özüm yanınıza gəlib sizlə üz üzə söhbət ediyim və beləcə sevincimiz tamam olsun. Sənin seçilmiş bacının övladları – sana salam gönderir.